کل جی مان ساته په الله او یوم الاخره پرز اخرت ل یقل خیرت یا خدې د خیر خبرو سم خبره دیو ته لیکي خبره دیو او کده لیکي خبر انش کو له او لسک چپتیش بس چپتی لاس متق کون علی د دې حدیث په نقل کولو د امام بخاری او د امام مسلم رحم الله اتفاق دی صلی الله علیه رضی الله عنه داغه شورهل خزائی رضی الله عنه روایت ده فرمای ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ده الله حبیب صلى الله علیه و الیہی و سلم فرمایلی من کان یؤمن بالله حرا حسوب چی ایمان ساتھی پاللا و یوم الاخرہ اوپر زرستنی لو د دې خوشلوک کوي د گاونډي سره څوک چې الله مني قیامت مني نو گاونډي سره خوشلوک دي کوي هغه د گاونډي د حقوقو بارے موږ جمعې کې پوره موضوع او راغې حقوق بیان کړي هغه کې د دیني نظریات او روایتو لکړي باب کې راغلي غرا و, <تصفح> و چې الله منم قیامت منم خو ار صرفا کی گاونډي دې هغه پختل ازمکه کې آبادی له نو سبا دې په کوم مخلاص سره ملایوي بعض خلکو ته شګیره پریږي تصبیحات لري بس مسلمانی دا غره خپل ازمکه کې بس او ابادی له او هاوکاله و پاغواني شرطونه مکررای چې ته خپل ازمکه کې کې جوړه نو مالو په دور دور سره کې مالو په دور دور را سیرا کې یا و مالم ور سره بادې جوړه وې سوچ چې قیامت منی او رزدا خیرت منی او الله مني نو د گاونډي سره کې ومن خان يؤمن بالله واليوم الاخر او سوق شيمان ساتي په الله او فرض رستني نو فال يکرم زيفه هو دي دي د مل مای عزت کوي ادي کی ګور یو خواه چتا څه سګټا تجارت در را کیناهو تل گټ پندير مراد اغه خدای دې مل مالی سستا ظاهرا پکه سګټ انشکا نو لاغي عزت پکار ده ومن خان يؤمن بالله واليوم او هغه رسول چیمان خاطی پاله پا او فرض رستنه لفل یقل خیرن یاخذ خیر خبره کای او لا یسکت یاری چپ کی نیروه مسلمن به هاذ اللفظ ورا البخاری بعده او امام بخاری رحم الله بعضی سے حدیث نقل کړي و عائشہ رضی الله عنها ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی الله عنها روایت قال اللہ فرمائے قلت ما علمی یا رسول اللہ الا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لي جارين زما دو گاو انديان دي فالا ايهما اهدي لزكم يوتا هديه مخينه وليگم او حق دكم يوپ ور کرا او هديه کی مخکره قال اقربهما من كبابا اغدير نزدې پدې دروازو کې 탈ق دروازې ته اعتبار با زله ما ولي کلی وي سلوخ کوردا سي سلوخ دي پلا سلوخ بل پلا سلو رواه اطراف لچتان سلوخ کورونه دي ويدا گاوند او پدي کېنده حق د چا دې د چا دروازه چي نزدې دتاه قال اقرب بهما من کې بابن اغه ډېر نزيد دوینا 탈ه دروازه کې رواه البخاري د دې حديث روات امام بخاري رحم الله کړی وان عبد ابن عمر رضی اللہ عنہما وان عبد ابن عمر رضی اللہ عنہما عبد الله ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت سے قال نے فرمائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی خیر الاسحاب عند الله تعالی و الغرف مرغور کی پنس دے اللہ تعالی, تعالی چلوئے رہے خیرهم لصاحبه آغا غرف تدوی کی دے دخل مرغزی نہ پارا اے په سفر کې مرغری دی په کاروبار کې مرغری دی نو غوړه مرګره د مرګرو د پارو غره واخیرل جیران عند الله او غوړه په گاونډيانو چې په نيز د الله تعالی چلوېره خيرهم له جاریه هغه غوړه دی په دې کې د خپل گاونډي د پارا د گاونډي د حیا بخيالته دی و جن راغل چې لا خلاعا نے فرضیے کی او یو د گاوندی د کور نو دا یو د اوی نه پغونا کي خطرنا کر د گاوندی هر قسم لحاظ روایت ترمذی او وقال حدیث حسن باب الوالدین وصلۃ الارحام وصلۃ الارحام بعد کو بیان ده احسان کولو کې والدین سره او د صلہ رحمی مبارک قال الله تعالى فرمایې دی ی الله تعالی چې ویل و اعبدوا الله ولا تشرکو به شيئا عبادت او بندګی کوئ ی الله او مشرک کوئ دی الله سره شي او والدین احسان او دمور اوف لار رخصلو کوئ دی وذل قربان اخپل خلق فلوان سرا وليتام عادیه تیمان سرا والمساكين ود مسكينان سرا والجار ذل قرواه او گاونډي چې خاوند خپل ولې دي والجار الجنوبي او گاونډي را او صاحب بالجم او مرګره داळा یعنی بيبي د سفر مرګره د کاروبار مرګره وابن السويل او مسافر وما ملكت ايمانكم اغاوين او غلامان چې مالک شه د خلاف سنستاس وقالت تعالى او فرمایلي دي الله تعالی چې وی والتق الَّذِي او يريغ د غذااتنا بِهِ ت ساونه به چې تاسو د يبلنا سوال کوي د دغ اللاپ والأرحام او او يريږي د خپل و د خونهفللي م خوي وقال تععالى وال د يسيونه یا سلون رشتہ داری ساتي دا وسبارك چله او تم کړيوس ولې صدا دي ادا کړيش نو پدي کې سي لرحمين دا وقالت علا وسين الانسان بيواليدهي حسنا الله وي نو وصيت انسان ته په باره د والدين زده کې حسنن د خصلت کولو وقال علا فرمایي دي الله وقضا ربك الا تعبدو الا اياه ساره په سله کړې عبادت بنه کوي مگر دیو الله وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَالْمُؤْمِنُونَ لَا يَرِثُونَ مَا تَرَكَ الْكُفَّارُ وَإِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلِأَبَوَيْهِ الثُّلُثُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ او وای دی دوارو تا قولا کریما وینا نیک ایزت منده وحفظ لهم آجناح الظلی او اخکتا که دی دوارو تا غوزرد تابداری من الرحمتی دو وجل محربانیت تانا وقر ربی او وای ای زماربا ارحم هما رحمو که زمار پا دی دوارو والدینو کما ربیانی شغیرا لکسنگ زمار پر ورش کدو پورکوالکیم وقالت تعالى وفرمایې چې الله تعالی شلويره او اسرير الانسان بيواليده مون حکوم کړې انسان په بار د مور او پلار د دکی حملته امه وهنن ورته کړو د لره مور دد وهنن بوج کمزوری علا وهنن نفاس ربو کمزوري وفساله في عامین او ضد اقول دد شودون پدو کولو کې ولی لي وليواليده دا چې دې شکر ادا کی زم او د خپل والدین دا ګور را دوه آیاتونه دې ولجن ذکر کړي چې رب العالمین په خپل کتاب کې دوالیدین او درشتدارو د حقوق بار بار حکم فرمایلی یوزل یایات باندې اکتفا نه دا بلکې کوم دې چې الله خپل حق ذکر کړي لذا خپل حق پسې دې نمبر دوالیدو او حق دې او دوالیدین پسې بیا درشتدارانو حق دې پلار او د رشتدارانو د حقوق بار مصنف رحمتہ اللہ علیہ القران پاک یا کنا او حدیث ذکر کون حدیث دے درس ہوا سوال نمبر وا نبی عبدالرحمان عبد الله ابن, عبد ابن مسعود رضی اللہ عنہ داوی عبدالرحمان عبد الله ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت سے قال فرمایا دے سالت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما تپوس النبي صلى الله عليه وسلم نے ای عمل احب الى الله چہ کميو عمل ډير محبوب دي الله ته قال الله حبیب فرمایلیو الصلاۃ على وقتها مستقکل وقت, وقت مستحبہ کی جمع سراد کول دا عمل الله سره په وخت ده تو وختانی مستقل چکم مستحب وقت ده لکه را کوم رکی ای مے کرام چې د جمی مسکی بس دا هغه مستحب وقت ده دا هغه مستحب وقت ده تاسو وایئ نا ایمان و علم جو او علم سره او د علم دا کومه علم چې نه کوي دي کی, کی ورته دا مخایجي دا, دا مستحب وقت ده نباز عوام و ناکو اتنی په کار چې بس لري مختدیان وای مخدیو کوښو کو رسته کو دا د دین مختدیانو طریقې امام تم څوک لهې شا به درې غا څوک لهې نا نه امام شي وی او عالم وی نو هغه په وخت مستحب باندې کوي په با وخت مستحبه کې جن سره وخت سره مزدا کول دا محبوب باندې کوي قلت ما وی ثم ايوب بیا دم يوم الله سره محبوب دي قال ذر الوالدين و بیا او احسان او خصلوک الوالدين سره نو ګره حقوق الله کې بهتري عبادت تے مس بواقت کے کول او بہ حقوق العباد کے د مور پلار لار فر خصوص لو کول نبلنے کمل نشتا قال ثم ايو ما ورت بیا کمیو نو قال الجهاد فی سبيل الله ود رب العالمین فلاره کے جہاد کول جہاد المسلح چغی قتال وے قال الجهاد فی سبيل الله تعالی حبیب اور تو فرمائل چې جہاد کول اللہ لار کے متفقن علیہ وعن ابي هريره رضي الله عنه ابو هريره رضي الله عنه نے روایت سے قال نے فرمائے قال رسول الله صلى الله عليه وسلم چه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائے لي لا يزي والد الوالد ولا ذو الوالد احسان بدل نشي کو ذوال یوبچے والدن دو والد پس اس طریقے ده احسانات بدل کو ذوال الا اي يجده مملوكان مگر دا چې عمومی دي خپل والد لپاره مملوكان غلام پيشتري نو د واخلي او فيوته قهو ازادي کې وسمت زاديږي دغه خپل رشتہ دار چې د مالک شي د مالک یې دو سره هغه چې فيوته قهو نو کې نو البس دا حق ادا کنا پلاره په حالت د غلامۍ کې او دو پیسه راجمه کې هغه واه سو ازادي قرواه مسلمان وعنه او دغه بوهر رضی الله عنه نه زلون ان دارنګ روایت ده چې له رسول الله صلی الله علیه وسلم قال فرمایلی دي من کان یؤمن بالله ارا وسوب چی ایمان ساتي پالله او یوم الاخره اوپر رځست نه نو فال یکرم ذئفه ده د دې دخل مل عزت او دا امر له وی شو چې بازم ملما کوي چې غنه څنګه ګټه دا یا د فرصت یذل بدل اغم درل ټیکاله کړو وتمکه نو دغه یو قسم ته ملما او اصل کې ملما او قناینده ملمای چاغه په جهان نه ستامتستانه څه دنیوي ګټه شتا فلیو کرم دلیفو او من کان یومنو بالله والیوم او هر رسول چې ایمان ساتي په الله او فرض رست فَلْيَسِلْ رَحْمَةُ لو دې دې سل رحمي او ساتيو کټکې دينا ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر او سوق چیمان ساتي پ الله او پرځ رستني فليقل خير لو دې دې د خير خبرو کی او لیسمت یاد چبشي متفقون عليه وان هو زړه صحابي له روایت سره ابو هريره رضی الله عنهنا قال فرمایا دے قال رسول الله صلی الله علیه وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم فرمائی دی ان اللہ تعالی خلق الخلق بے شک اللہ چلوې دے پیدا کو مخلوق حتا را فرغ منهم چیکار اللہ فارغ سجده دے پیدا کولو نا نو قامت الرحیم او دریدا صلی الرحمی فقال رضی صلی الرحمای فرمایا ها ذا محام العاز بك ودا زيد فنا حید استاپ ذات عالیه یا الله من القطیعه د کټکولنا ما خو وحنا کټک قال الله ورته فرمایل نعم ااو دا فنا حید زه اما ثروینه آیات خوشالنی سره رحمیت وای انا سلا من وصلک ذبد <زباد> رحمت معاملہ او زما رحمت بداچا سره پی وسوی ما واسل کی چچا ته او ساتره واقط عن من قطعت او زبد رحمت معاملہ دا غچا سره کټ کوم چتی کټه قالت نسل رحموی بلاولن الله واسپدی زراضی وګور چاچ چا سل رحمی کټ ک الله اور سره رحمت معاملہ کټ ک او چاچ سل رحمی وساتلا الله اور سره رحمت معاملہ قال ذلك لك اذا تاظ فردي ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بیا فرمایل رسول الله صلى الله عليه وسلم یہ قرؤ ان شئتم اولئک مخحشید آیات القرآن پاک الله و اسال عسى تم ایانز دی ایتسو د تعلیماتنا انتفسدو فیل ارض دای تاوسف فساد و پھیلاو کای پزمک ک قې رحامكمم او ق بکي تااسخ پلخ بل ولا او بیا او اولا لنا لاانه همم الله دا چې س رحم ک کوي داغ حالد دي چې لا نت ووي په الله الله ر په لانت کلي دي فسممه هم نګور د سرحم د کټکو سره دا كان کلی دي د حق د او ردونونه و معسواره هم او ړې کلي دي ستګ د دووي د حق د لیدونا. متفقن علیه دیو جنگور بازی دا سیوی فا معمولی معمولی خبره بان جنگی او کاغی بان جرگو بان دور پر فا قتل و کتال دور اولگی چید آغی سل چندن نگور دنیام پریشانا دنیام د تکلیف او د خیرک معاملین دا, دا سید یادو ساتے ہی که شر دفع کی نگا اللہ دے خزانی اللہ رب العزت د خپل هزارونو باغ له اور کی کله په یوه ځمکه آ کله په مرلو دو, دو مسلمانانو له جګه وی دی او بل ویل تی یی نو دنیا کې اندا نو نقصانات دی او خیرت کې اندا نو معامله متفق علیه او فی او په اوراد د بخاری شریف کې راغلی فقال الله تعالی رب العالمین ورته فرمایا ما وصالتی وصلته شوق چتا ساتی تا قائم ای چل لذبور خر در رحمت موامله ساتھم ومن قطع عقیق قطعته او چا چته کټکی لذبور خر در رحمت موامله کټکو صلی الله عليه واله او دغه روایت 33 حدیث ته قالو فرمای یا رجل راغلی و اسڑے رسول الله صلی الله علیه و سلم رسول الله صلی الله علیه و سلم تفقال فرمایلیو کیا رسول اللہ ہے دا رسول صلی الله علیہ وسلم من احق الناسی سوک دی دیر لائک و حقدار خلقنا بے حسن صحابتی زما په خیست رفا قطع مرگر تیابانے قال دا اللہ حبیب ورت وی امکا استا والدہ قال سم من وی قال امکا وی استا مور قال ثم من بذل يذل بيا قال ابوكا وستا والد محترم متفق عليه تا حدیث امام بخاری امام مسلم رحم الله ذکر کړو في روایت میں پر روایت کدا شراغلی یا رسول الله الا الله رسول من حق به حسن الصحبا شوق دے زیات حقدار با حائستہ سلوک او احسان کولو سرا قال الله حبيب ورته امك ام امك ثم امك امك دري درجه استامر استامر استامر ثم ابا کا او بیا دی والے رضی حدیث نہ رہا برم حدیث ہوا شد حق دار افلار کو مقابله کی دري درجه سے والے دري درجه سے دیوځنا د مور حقوق داوالد دا په مقابله کې درې درجه سی وایي او نن اکثرا نافرمانی د مور ډېر لار نيا خطر ایږي یاده دې چې ګټی نه ورا کړي یاد دې یاد نه وميرا لا وارثو محروم بومي او داوالد دې لهغه دا خطرات نه وي وي ثم ابا تاسلورم نمبر کې مي بیا دي والد ثم ادنا کا او بیا چې سوکتا تا دیر نیزی دی ملاغی حق دی دربانی او داو صحابتو بیمانا الصحبہ مقی حدیث کې اس صحابت تیر شو و ایدا پا صحبت و قولو ثم اباکا دا هاکا دا ہو منصوبن و ایدا منصوب دے ففیل یعنی ثم بر اباکا یعنی بیا احسان دوال السرو کا وفی روایت سم ابوکا ناسی الفاظ راغ دی, دی وحاذا واضح او دا خوازح حبر دا درفی والا حبر لکا اموکا سنگ منصوب مرفوع وانہو دا بہر رضی اللہ عنہو نا روایت تے چه نبی علیہ السلام قال فرمائی لی دی رغم عنفو سم رغم عنفو, ثم رغم عنفو بہار د ککل شی پوزا او ثم رغما بیا د پخار او ککل شین فپوزا او ثم رغما انفو بیا د پخار او ککل شی پوزا من دا غچا ادرک ابوی چی وی مندل خپل والدین عندل کبری د بډاوالف وقته احدهما یو تدی ذوار او کلاهما یا ذوار او فلم يدخل الجنه او د بیا جنت تورن لږه دریغید الله حبیب پیری کړی چیا سړی مور افلار یو یا د્વાळा بوډا والی کومندلود د هغه داسې خدمتونو کو چیده په جنت تور دن نه شو نو داسې سړی پوز د پخارو کا کړش رواهم مسلمون رضی حدیث روایت امام مسلم رحمه الله کړی هجي وځنه بدنسی ودیا خلج والدین دی پریشان او هغه یوازې والدين داسې پریشانې چې بیاخري هزار قاعده مسله را وې دمور او پلار خیريم دې زر قبلې ادمور او پلار دوام دې زر قبلې وعنه دغه ابو هریر رضی الله عنهونه روایت ده چې ان رجلن بشکه او سړی قال الله حبيب صلى الله عليه وسلم ته فرمایلی وېدا الله حبيبا انلی قراوتن زماس رشتہ دار دی قریبی رشتہ دار دی اصلهم زور سره سلا رحمی ساتم و یقطعون الی اسر کٹکای واحسن الیہم اعوذ داغی سره احسان کوم اوغی ما سره و یسیعون ما سره بسلوکی کای وا اهلهم اعوذ صبر کوم او بردباری کوم دا غیده تکالی مبارکه و یجهلون علیه اغید جهالت مظاهره کوي جماثرا فقال الله حبيب ور تو فرمایا لئن كنت كما قلت کچاری ته لک سنگ چدی و چت سیل رحمتی ساتي اغی او ته احسان کې اغید در سربت سلوکی کۍ او ته بردباری کې او در سر ده جهالت مظاهره کۍ نفقا انما تصفهم الملل تاسو صفه په معنا د دې راځي لکه رسول د ذکر کړي وای مل ویلیکي ته او تو صفهم نا معنا یعنی ته به چې دې په خولې کې ګر مهیراچې فکانما تصفهم الملل تبوې چت په خلا کې ګرم ایراچ ه دیتا ولا یظالم حکم الله زهیرن همې سبا ایت سره د الله په طرفنا زهیرن امدادی علیهم د دې مقابله کې ما دم تعالی خالق ترسو جتا مش پدی کټکې تی ور سره جوړه هغه نه پوری کئ او تدا اخلاق او کې رواه مسلمان هو د مقصد ذکر کئ دا تو صفهم المله وای تو صفهم په زمیره تاثرره او کا سره د سینې محمالله محمل هغه حرف لوي چېټ ک پنی تجدی دفا او فاپې مشد ده والمال دا پهفتی د مییم سره دی تجدی اللام لام معشه دی وهور رما الرماد الحار دا ګر موروي کاما تې مهمور رما الرماد الحار طب چې تخورې په جویبانې ګر میري. وهو تشبيه و اداه قسم ته تشبيه دا لما يلحقهم من الاسم دا اهدف سره په راهشده سره ګنا په وسکیږي بما يلحق آكل الرماد الحار من الالم ا لك څنګه چې پیو وسکیږي د فړون کې د ګرمو یېرو سره د درد و تکلیف نه یې سره ګرم خوري ناغله وسوره تکلیف لذې کتاب وایي چې تره ګنا نه پاکه او دای باندې ګنا راځي ولا شیء على هذا المحسن او نشته څو ګنا په دښان کوم کې باندې دې تر احسان کوي لا کنالهم اسم اعظم لیکن رسیږي غېتلو ګنا بتقصيرهم فسبب د کوتا حیدا ہوئی فی حقہ بوارد حق رکھے و ادهارهم الاذ علیهم او د وړې ده چې دا, دا نقولو د دا تکلیف داوینه په دبانې دا وایي تلوي نقصان رسی او د تلوي خیر د الله رب ال عزت طرف نه ملووي انس رضی الله عنه روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دا د هغه مبارک خپل نذال الفاظ وروتي ما نحب ان یفس تلهو فی رزقه سوک کچردا خبره اغل رخوا خی چې فراخی دی او کړي شی د لار کې یرا د سره د دې هر فراه خریځکني ملاوسی وایا و یونسا اولهو فیا سری اور استوالد وکړې شه د تطا عمر د دې کې نه د عمر د دراشي با برکت عمر دي شه نورزت پسډه ریږي او عمر کې و برکت پسرا دي ویفلی یسل رحمہو دې دې سل رحم ساتي عمر به ډیر شه عمر ډیر دی له بابرکت با لکه زنی وخت په کالري هوټل په خوب کې تیر شو پټي وي پډنګ دنگ ډنګا پتا شو نو په جوارأي د بل په جنگولو تیر شو دا خیر عمر مرده او یو مرغغه چې لیک دې خډېر دې خستاپه دې خبر او د آخرت زندگی جوړه شو الله دې در ناراض شي دې ته با بابرکات عمر نو او عمر کی براکت رازی په سبب د دسل رحمی و معنی یونسو لو فی اثری ہی ای وخرو لو فی اجلی ہی و عمری چرستوال اکریشی را پا نیچی ددکی او په عمر ددکی او نامو لماو لکری وی تقدیر دو کس مره یو تا تقدیر معلق وی دویم تا مبرم وی مبرم آغر شاید که رد و بدل نرازی تقدیر معلق و داسی وی دا رب العالمین دیو کسب بارکی دکري کې چره دې سره رحمی ساتي نو عمر به دوړ ډېروي او کنا نو دا ډېرواله به تل کې کمې وي پکی پس سره رحمی ترا الله رب العزت په عمر کې زیاتت راو دي صلی الله علیه وسلم علیه وسلم علیه نو روایت ده قال وايي ده کان او حضرت ابوتو الها رضی اللہ عنہ اکثر الانصاری دیر زیاد پانسوارو کی بالمدینہ تی پا مدینہ منورتی مالن مال پہ اعتبار او دا مال سو من نخلن پہ جریوی باغنیو وکان احب وموالی ہی او دیر محبوب د مالون دا دن الیہ دی صحابی تا بے روحا دا یا باغن وکان مستق بدل مجد او ډام مزجد ن بويته مخامخو وکان ررسول الله صل الله عليه وسلميتخلوها اللهبي بې بر نه کېدو و يشر من ماه نه اوکل بدو بونه في حچوي پهد ک توی و پار کې سافې فغ او بوري فلممان نغلت هذا لن لنتنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وی هرگز نشئ رسید تاسو پنه کی کی کمال کا تر دی چول غوید هغه ما نشتا سور سره مین او محبت ساتي نو دو فرمایل چی و انا حب مالی الی به محبوب زما په مارونو کی ماته بیروها باغ وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِّلَّهِ تَعَالَى او دا خیرات دے دا پارد رضا دا اللہ ارجو بر رہا ساتم دا دی دا نیکی او دا دی دا یعنی جمع کی دو دا دی دا دو عند الله پنیز دا اللہ تعالی چلوی نے فَدْوَعَا يَا رَسُولَ اللَّهِ نو کې د دې باغ د الله رسول هي سو اراك الله قبضه کی چله تعالی خود نه کړي څاو چې قبضه خو نو بس د دې ما د دې باغ دا ملکیت او د دې امالیت پاګه ته لګوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وي یعنی واه واه ذلک مالن غابحن دا خو ګټه وال مال ذلک مالن رابحن او دا ګټه وال مال نه ګور الله حبیب د ګټه والا مالغه توي چې پاغي د اخیرات فکر او اساتريش وقد سمعتما قلت الله حبيب ورته ما واوريد الاشي تعوي وان يرى اعوذ خدا مشوره القوم وداه مي خیال ل انتج عليها في الاقربين چهدا تقسيم قد دخل الخلوان وكمن ف فقال ابو طلحه ابو طلحه رضى الله عنه يفحل الله دا سياده الله رسول سابو د تقسمم کو دله راابوه اللهو في قاری پ خپل خپلوانو کې و بنی او د خپل تر پهظمنو کې متفقونه ل الفااض في بابلفااقتی شو د بیان الف الف... دغ مشکل الفاازو ددي په باب د ان فاق کې من ماح چې کومسی سره وان عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہما, ابن ابن رضی اللہ عنہما روایت سے قال فرمایا اکبر رجل راغلو یسلی الى الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام تو فقال فرمایا لی ابا وک على الهجرت والجهاد اذا الله حبيبذر سربات قوم بهجرت او جہاد حجرت بم قوم جہاد بم ابتغ الاجر او لا ثم اجر وبدل من الله تعالی ل الله نشیل وی فقال الله حبیب ورته هل من والديك آیا مور اولاد دشتا هل من والديك احد حی آیا استاب والدین او کی یوجوندین قالنا عم بلک الہما لذا الله حبیب ودوالجوندی قال فتبتغ الاجر من الله تعالی وی اولک و الله اللہ نچلوی دے قال نعم فقالت فتبتغی الاجر من الله تعالی وی اجر اجرد الله در طرف ناغوی آو قال نعم قال فرجع الى والدین وی زو آپس دی والدینو تلارشف احسن صحبتهما نداغی سرخ سی طریقی سر صحبتوکا تا تار پارد حجرت ثوابم نے او تا دا پارا دی جہاد سواب امنے متفقن علیه و هادا لفظ مسلم او دا لفظ دا امام مسلم رحم اللہ او پہ روایت کی راغلی دي لهما دا امام بخاری و دا امام مسلم رحم الله دا پارا جا رجلن راغلی و یو سڑے فستا ادنہو فی الجہاد دا اللہ دا حبیب نے اجازت و اخت دا جہاد بارکی قارل اللہ حبیب و ارتوی احیون کا مور موروپلار دی جوندی قال نام او فرمایل و او قال الله حبیب ورته فرمایل ففیهما فجاحت زد غی دوالو خدمت کا دا دا لکا و دا داسه وګنه لکه jihad موروپلار خدمت کول د دین دومره اجر دے لکه jihad فی سبیل الله جگره موروپلار خدمت فرز دے او jihad فی سبیل الله فرز دے و حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ روایت سے قال نے فرمائی کہ نبی علیہ السلام فرمائے لی دی لیسل واسر بالمکافی ند احسان کون کہ اسے الرحمی ساتن کے چد ال بالمکافی دے دے احسان بدلے په احسان سره کو زی واصل هغه چاته وای چېل الرحمی ساتي او مکافی هغه چاله تال چا صدر کلوته ول سباغه ورکی لک ادل بدلوا خلق چاله اوس بل سورکی ولکن الواصله صله رحمی ساتن کی الذی اغه اذا قطع اکرهیمو چکل راہ صله رحمی کٹشی نو وصلها دی اغه په وسکی یکه ورشتہ دار تاله صدر کای ختم ول ورکی نداهو بدللا صله رحمی دی له وې ځایه کټکای اغه ده خبر خبر کی اغتا سر غم کې کېنه ناز تو ستا په خوشحالي کې مرګ لري خداغي باوجود ته سکه رحمی رحمي ساتي ندي تو وي واسو له سره رحمي ساتو نکي وقتا اتک فتحي رقصرده او د تو او رحموه مرفوده وانایشه رضی الله تعالی عنها دومل مومنین عائشہ صدیقہ رضی الله عنها نړیوهت اګوره دې کې اغه اعتراضونه ختم شول بازی وقاتو کې بازی ځان ته نیک وي او یې رزق ورشته داری ساتم خو اغه یې ما سره خبرې وکړي زمونږ غمیونو کو زمونږ وعدل نور أغلي ردا الله حبيب وي چې سله رحمی ساتون کې دې له دوی چې اغه راځي او تزينه دا بدل شو شي اغه غم کې ستات په څوکړي وتي کې ندي ته بدلوي تاسو پر دې چې تاسو کې خلک دعوت تاسو لزی سې له رحمي دې له وی چې هغه کټکای او څه داغي باوجود داغي د دا ساتلو کوشش کړي عائشی بی بی رضی الله عنها روایت دا فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی, دی الرحم معلقه بالعرش دا رشتداري دا او سې له رحمي رازوند د عرش سره او ګوره مېشه لګي وي وتقول لا سې له رحمي وي ما وصلي ما وسله الله چا چې زو ساتلم او زماله حاضر کو وسوله الله نو الله دې غثره در رحمت معاملې او کی او من قطوا اني او چا چې ز کټ کم نو رب العالمین دې غ کټ کی دا غثره در رحمت معاملې دې کټ کی داش پا او رز هميشه سر رحيم د عرش رازو انډااو په دې ترتیب دعاګانه کوي متفقن علیه